Artur azonnal hányni kezdett, és sédelegve nézte, ahogy gyomrának tartalma a fekete olaj végigcsorog a lábán. Aztán elvesztette az esméletét.